moi boas tardes señoras e señores aquí desde Radio San Galegos Novais de Radio San Boi e estamos no 89.4 da FM e tamén temos pois un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com e vamos a escomenzar o noso programa con algo de música Pero, eh, eh, ca música e todo, temos que falar de eh, mandar un saúdo, que como ben sabes, estuve en Alá polas Terras Vascas, e atopéme con un matrimonio, que ele chama Segúmer Sindo, Giela Helena, e me recoñeceron por a voz. Mm -hmm. Debe ser unha voz peculiar. Pero dixo, non é a túa sola, hai outra máis. E digo, si, sí, hai outra máis. Mm, e entón pois, é, falaremos tamén, non sei, algunha cousa que ti te tes, é, Xulio, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes, bendidos queridos ointes. Un día marcha felizano para todos os outros que comenzamos unha nova cheira de, de traballo de asoriñas de radio en galego. Os galegos novais para todos vosotros intentando que pasedes dúas horiñas agradables vamos a ver si, si o conseguimos Bello, pois, saúdos pues, para esa familia eh, ese exactamente gomersindo e mais selena eh, saúdos para eles E eh, vamos a escoitar unha peza musical si, sí, pertiñas algo que falar de trenes Es un oh, pouquiño máis tarde vamos vale, poisceto pues, vamos empieza... a escuitar un pouquiño de música non pre aadoviar todo isto É eh, para darlle ben vida a primeiro convidado que me parece que terras galegas e eh, sí. concretamente de lalí vamos eh, aí veña Non teño fe non teño espazo para correr Non sei saltar os sufrimentos en caer Non sei marcar os limites do tempo Nin divorciarme do que quero creer Non quero reino non quero forza para ver A multitud e a xe ondeada envilecer Sigo fuxindo do meu desalento Emparedada Señor Dios, no tengo marcha de cesión No referido a dignidad e a opinión Coido a palabra, resgardo, topendo Porque por el que o combatente vencida unha vez. Sigo portando... Xulio, xa temos o noso convidado outro lado de, do fío telefónico. Eh, vámonos ás terras de Lalín, claro. Lía Ourense, que estes días están... Eh, Pontevedra. Pontevedra exactamente, la Limpier pertenece a Pontevedra. Que allí estaban quentiños estos días. Vamos a ver. Veña, saludamos entonces <ríe> a Gumer, Gumer. Muy boa tarde, Gumer. <ríe> Moi boa tarde. Que tal? Como está? A verdade é que si, sí, que está deno certo, aquí fai moito moito moito fresco. Eh, estamos con temperaturas destas que, que fan que, que a carne cure ben. Eh, oh, días importantes pola mañá, sí. Bo tempo para un bocadillo tamén. Tamén. Efectivamente, efectivamente estamos a dar un caldiño. que sí. Bueno, por ben vido, moitísimas grazas, Boomer e o responsable máis importante da, de Radio Lalín, eh, que precisamente vamos a empezar a, a ter unhas comunicacións interesantes, eh seguro. Que nos van a, a, a facilitar a mm, informacións eh, novidades e actividades que, que están naquela contorna e eh, que os nosos ointes moitos deles, alguns deles procedentes precisamente desa de zona de estarán encantados de, de, de, de saber das vosas novas bueno verdad é que é un placer colaborar con, con vos con un, una radio tan importante como a vossa hay con un programa que le tantísimo tempo en, en antena como siempre en Galicia Un eh, dos programas ese, pues eso máis veteranos la grella de programación hoy, eh, hoy eh, es, eh, bueno. sí hoy, hoy estamos hoy, en, en, en radios radio voy titúlase o programa, titulamos o programa Galegos Novais, pero bueno a antiguidade ya, ya, sí, ya máis ou menos ven sendo ben, a mesma do ano 89 sí, ven sendo unha cosa moi semellante non? pois moi ben, pois, pois, pois moitos parabéns por levar tantos anos en antena bueno, <risas> eh, como ti eres eh responsable de comunicación de Radio La Lín, tamén nos podes axudar a dar comunicación de actividades e de feitos que, que se están desenvolvendo precisamente eh, en, en, en La Lín e eh, despois vamos xa pedir que, que, que nos poñas en contacto con responsables do Concello ou con alguna, con cultura para que poidamos facerlle unha entrevista a alguén que nos fale dese magno acontecemento que próximamente se realizará chamado O cocido de La Lín Eh, Efectivamente pois, sen, sen ningún problema, sin ningún problema. Eh, mira, eh, o, o certo é que pues pois eso, a feira do cocido aquí en en, en Lalín non é só unha feira que dure un día. A feira do cocido en Lalín dura pues pois, poderíamos decir case que medio ano, sí, pode... o mes de de decembro ata ben entrada a primavera, hai a festa do cocido en, en Lalín, eh, eh, bueno, pois hai moitísima actividades ao carón do, do cocido, actividade cultural, actividade gastronómica, actividade deportiva, uh -huh. pero sempre pois co, co marchamo do, do cocido de Lalín. E é certo que este este ano que acaba de, de que acabamos de, de empezar, pois xa coñecimos eh, no, no 23 quen vai a ser o, o cartelista, sempre o cartel da feira do sempre o, o firma alguén moi importante claro. da, das artes de, mm. de Galicia ainda que tamén ten feito algún cartel algún artista a nivel nacional pero casi que sempre eh, é galego mm. en, este, en este caso eh, bueno pois é Fernando Pereira un, un artista da, da Coruña <risas> Eh, que, que bueno pois pues, eh, fixo un, un cartel que que xa pronto pois pues, veremos pegado en, en diferentes eh, centros comerciais paredes do concello de Valin de toda Galicia eh, por toda a rede a día de hoxe, pois, tamén polas redes, no, por, por, por internet, eh, que chegará a, a todos os lados, yeah. e que, que é moi atractivo, que chama moito a atención ese cartel de Fernando Pereira. Non somente o so cartel, sino tamén a, a grande pregoeira, non? Que, que é unha, unha moi premiada poeta, non? Efectivamente, en este caso también ya conocimos esta fin de semana que acaba de pasar, quien vaya a ser a pregoeira de esta nueva edición de la Feira del Cocido, la eh, Yolanda, Yolanda Castaño, Castaño. una Hombre, poetista, Xolanda. una escritora do un mayor fin que tenemos eh, sí, en, sí. en Galicia, Premio Nacional de Poesía, además, eso, eso en último año 2023. Sí, sí, sí. Bueno, que ¿qué...? que vamos a ter posibilidades de darlle coñecemento e noticias casi por exclusiva, en exclusiva a todos os nosos entes, posto que me parece que non hai ningunha outra comunicación en Cataluña con, pues, que, con esa zona, non? Mm, pois non, non, eh, eu penso que non. Así tan directamente non, non hai. Eh, podemos adiantar tamén pois que estas eh, próximas xa, fin de, eh, fines de semana teremos... Por exemplo, o, o domingo, día 21 de xaneiro, unha das actividades importantes da, da feira do cocido é a uh -huh. matanza tradicional do Porto. Uh -huh. eh, sempre se fixou, pois, dende xa máis de, de, de 20 anos que, que se levan de, de, de visión de matanza tradicional por diferentes uh -huh. parroquias do concello de Ladín, este ano xa é a 24 edición, levase esta esta festa eh, que, que, bueno, pois eso, dá un poquinho a, a conhecer a xente, pois, máis de fora, ou a xente máis nova, como se facían os traballos da matanza tradicional, hai moitos anos, non? Este ano, eh, pois, a veciñanza das parroquias de Anzo e de Gusto, son os que, as que acollen esta matanza tradicional, serán a casa de De Golmar, da propiedade da familia Cortizo, e hai veciños, veciñas destas parroquias de Anzo e de Gusto, eh, xunt toco concello de de Lalín, pois reklean o que era a matanza tradicional de aí muitísimos anos, además con un porco pois moi moi de Lalín, porque hai aí hai unha unha raza que está aí como que nacendo, que lle estaban unha raza Lalainada dun porco que foi un pois es unha unha selección de, de, de cruces feitas con diferentes eh pois, razas de porco para dar pois pues, que sería o o, o porco para facer un cocido de la lín, uh -huh. moita cacheira, con con, pouco, con con pouca grasa, con unha carne pois pues, un poquio de máis, eh calidade uh -huh. que que pois pues, eh, calquera outra e en eso tamén se está traballando en ter un, un porco propio, lon ¿no? sí, sí, sí. de de Casi denominación de origen, claro. <risas> efectivamente, Buscando efectivamente. eso, si sí, si. Sí. Bueno, bueno O 21 de, de Xaneiro e Xa unha fin de semana seguinte Chegaría a feira do, do Mel Que le chaman Albariza Que xa non sería a segunda edición Que tamén é unha festa eh, pois, que se está consolidando eh, Das máis importantes do, do noroeste eh, español uh -huh. En canto o Mel E depois no seguinte fin de semana Xa chegaría o día grande da feira do Cocido Con con todos os actos centrais Con a la do Cocido Con festa en sí Con feira en sí uh -huh. eh, Con o acto dos Comendadores eh, decir que nos quedan pues eh, tres, cuatro o fines uh -huh. de semana de, de de festa rachada aquí en la línea también, también nos tienes que dar información o por lo menos dar ya a conocer a nuestros oyentes un acto que, que ti presentarás concretamente también muy interesante a nivel cultural ¿no? Pois sí, e ademais ese, ese acto vai a, vai a ser eh, mañá xa eh, directa, Directamente, sen, sen máis eh, Porque eh, bueno pois, o que o Pato de viñares Unha construcción moi importante tamén aquí Que foi recuperada hai moitos anos polo Concello de Larín Vai a acoller os premios do Patrimonio Cultural Do, do Seminario de Estudos de Beza eh, O Seminario de Estudos de Beza Pois ten, ten como fin distinguir o, o labor de diferentes persoas, uhum. colectivos, tamén entidades que, que presentan unha trayectoria meritoria vinculada a protección, a conservación, a investigación, incluso uhum. difusión do patrimonio cultural aquí da comarca de Beza. E este ano, pois, os premiados... Son o Museo Etnográfico Casa do Patrón levou o Premio Aposta en Valor e Divulgación do Patrimonio Cultural de Deza tamén hai outro premio que é Investigación do Patrimonio Cultural de Deza que recae no investigador eh, Joan Carlos García Porral tamén aquí do Concello de la Linda, Parroquia de Goiás O, o premio de honra do seminario de estudos de Deza nesta ocasión foi para o veciño de Lalín Román Rodríguez González, que é o conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia e que foi no seu día un dos impulsores deste seminario cando era conselleiro de Cultura aquí no concello de Lalín este ano dán lle o premio de honra deste seminario de estudos de Deza, e por último premio descubrindo, eh, pois recae este ano en tamén outro investigador da zona con moitos anos de, de traballo como é Antonio Presas García, porque durante catorce anos, pois, leva traballando na publicación deste anuario de Seminario de Estudos de Deza con diferentes artigos, e este ano pois, se queren o premiar este acto será na xornada de mañá no paso de liñares, a iso das oito e media da tarde no que están, pois, convidados todos os, os vecinos de Nanín que que irán asistir, e como vendís, pois, terei eu a honra de de presentarlo, así que también pues estamos trabajando en ese tema. Esta, esta... hombre andamos de primicia en primicia extraordinario de verdade o seminario de estudios de Ode ademais ten moi muitísimo mm, pouso non interesantísimo sí. o traballo que, que están facendo e eh, eh, loxicamente pois pues, mm, bueno, o feito de que te elixxin a ti como presentador é unha, unha honra pero ao mesmo tempo é unha leicia posto que nos, xa nos vas a entender bueno, Esa noidade é tan importante non as coleccións que ten todo, mm -hmm. todo o, o, os fillos ilustres... Todo todo eso es un traballo que no seminario recollese moi ben, no? Tamén a súa biblioteca, etcétera, non? Sí, uh -huh. porque bueno, el este sí, seminario sí. fai moitas publicacións ao longo do, do ano, pois de diferentes cuestións, eh, uh -huh. máis eh, máis particulares, pero tamén ten unha publicación eh, que, que que o anuario Descubrindo sí. eh, que que é moi importante que, bueno, pois eso leván xa eh 16 números de de Descubrindo, por lo tanto 16 anos nos que pois con diferentes Eh, con diferentes artigos eh, diferentes pues, escritores historiadores, investigadores eh, pues, falan eh, cada un do, do, do tema en particular que des uh -huh. pensan que, que, que merece pues, máis atención e ano tras ano pues, eh, máis sumando números a ese anuario e o certo é que pues, esa colección xa descubrindo eh, é unha colección importantísima para coñecer non só o Concello de Alín senón toda a comarca de Deza, Deza. en diferentes sí, cuestións Claro, claro, iso é unha documentación que, que, que oh, bueno. todos todos os rapaces ou estudiantes que queiran poden ter aí moita... Hombre, moita documentación. Moita bibliografía para poder traballar e, e, e documentarse como é debido. Lógicamente, para nós vai a ser un, unha honra e un prazer enorme contar contigo. Escoito que unha cousa, Gúmer, o que é interesante tamén é saber que os nosos ointes saiban que ti tamén disfrutas do, do deporte e hai un deporte que que che, ah. que che é moi moi coñecido e ao mesmo tempo axudóuche precisamente a coñecer muitísimas partes do, do, da, da nosa península. e hai poucos estiveches aquí disfrutando en Cataluña de un concerto, bueno, un concierto de de, de, de, de deporte de extraordinario, ¿no? Sí, un campeonato, por sí, así sí, decirlo, sí. ¿no? Sí, eh, acabo de llegar, como que en di de de, de, de Cataluña, pasé y nada, ahí cinco días a Ocarón de de Barcelona, eh eh estuvimos allí 6 días en la zona de de Calella, de de Lloret de Mar, de de Malgrats, de, de Blanes, nos eh, sí, sí. fueron las cuatro sedes. Do, do campeonato no. de España de seleccións autónomicas sí, o, sí, sí, sí, o sí. CESA, que lle chaman e eh, eh, aí, pois, pues, eso, aí en torno as 18 comunidades autónomas de, de España, España. tamén estaba invitada Andorra eh, pois pues, estaba tamén seleccións da, da cidade autónoma de, de Ceuta non sei se alguna de Melilla pero o certo é que, pois, pues, eh, se achegaron ali eh, milleiros de deportistas de diferentes categorías de, de infantis hasta xoingos juvenis, e, mm -hmm. bueno, pois, pues, eh, como bendecides decides, un eh, amante do, do balonman dende ben sí. pequeno, foi mm -hmm. algo que mamei de, de, dende ben pequeno na, na casa, porque o meu mm -hmm. país era un grande aficionado ao balonman, e mm -hmm. eso nos quedou na, na familia. Agora, pois, pues, vou a seguindo a un sobrinho meu, que está na Asociación ah. Autonómica Galega na categoría infantil, o ano pasado xa xogou eh, en Benidore, este ano foi a, ali a hablar, nes ella malgrate pues, mar bien. Bien. y y y nada o o ano Eh, pois, eh, o día a día do, do Balomán vivímolo, uh -huh. vivímolo aquí en la LIM porque en la LIM Tame o Balomán é sí. religión o Balomán é uh -huh. o deporte rei aquí, no, uh -huh. certo sí, que sí. hai todo tipo de deportes temos un bo equipo de fútbol un bo equipo de rugby, de baloncesto uh -huh. de, de absolutamente todos os deportes pero aquí o deporte rei é o, o Balomán temos unha moi boa canteira unha moi boa base de, de Balomán temos 18 equipos nin máis nin menos de categorías eh Diferentes, tanto femininas sí, sí. como como masculinas dende de Benjamins hasta equipo senior y, y en la liga balonmán pois pues, como vos digo eh é religión, é o que manda sí, sí, claro. e tendes un seguimento sí, extraordinario sí. lóxicamente, ao ver tantos tantos equipos tamén hai moita mm, población que, eh. que, que vos segue, claro que sí, eh, sí. pois, Noraboa, felicitacións polos éxitos, que non sei se acadaste moitos aquí nesta selección eh, autonómica, pero que sí, é certo é que a participación foi abondosa, non? sí, hubo muy boa participación y en canto a resultados, pois pues, a verdade é que hubo de todo. Está claro. sempre moi moi moi cara a a a a victoria no no campeonato porque hai grandes seleccións claro, nas claro, que Balomán eh. pois tamén se vide moito como é a selección catalana que este ano tivo moi bons resultados uh -huh. Andalucía tamén ten sempre moi bons resultados Valencia a comunidade valenciana ten moi bons resultados pero bueno en Galicia pois eh, tampouco o fai mal o ano pasado colleitou dous subcampeóns eh, tanto en categoría infantil como en categoría cadete feminina uh -huh. e este ano eh, foron subcampeónas as infantis femininas uh -huh. foi sexto uh -huh. clasificado Galicia en infantil quinto clasificado en cadete uh -huh. eh, bueno eh, nun, nun, para, para, para ser tan complicada a competición con tantísimas eleccións non estivo absolutamente nada mal eh, pois eso a, a, a posición a que quedou finalmente as diferentes seleccións galegas eh, como se comportan os rapaces, en fin xa sei que se comportarán ben pero Veo que hai unha que se compenetran unos cos outros moi ben. Sí, sí, sí, sempre hai moi moi bo rollo, non? entre os eh, diferentes eh, xogadores e eh, xogadoras uh -huh. de, de de balomán ao final, é eh, un equipo, un deporte en equipo, pois ten que ser eso, non? Tamén un pois eh unse axudarse nos outros, uh -huh. se si un ten un mal día, pois outro terá mellore, eh, uh -huh. ten, ten, ten que tirar un do outro, uh -huh. eh, como dicen eh en os matrimonios nas duras e nas maduras, non? Exactamente, sí, sí. Hai que, que, que ir indo e, eh, elevar eh... a cousa o, o millor posible. Moi ben. Bueno, pois a seguir colleitando éxito, eh, Graciñas, por a túa colaboración eh, de hoxe, non queremos incomodarte uh -huh. máis tempo, e eh, ao mesmo tempo, pois, decirche que, que, bueno, que é un comezo de ano extraordinario, posto que temos unha nova uh, fórmula de darlle a coñecer aos nosos seguintes parte da, do que ocurre na nosa comunidade galega concretamente da zona de Lalín que é unha zona que nos admiramos e que ao mesmo tempo temos aquí moitos mm, moitos lalinenses procedentes de Lalín que nos falen sí. desa de, de, de, de zona aquí no aquí no... con os no galegos doble, do Mediterráneo. No Efectivamente, aí os galegos do Mediterráneo, pois nada, eu encantado de, de colaborar co, con vos, eh, de, de ajudar vos no que poida. Vale. Eh, Eh, quedo a vos a disposición e o que falamos ao principio na, na conversa Encanto que irades desfalar xa cando se achegue o día de temas pois máis relacionados coa feira do cocido aí claro. a principios do, do mes pois se sí. si vos poño en contacto con algún dos responsables da feira do cocido, é uh -huh. eh, seguro que están encantados de falar con vos. Moi pues ben, o faremos. Ah, exactamente, temoslo apuntado na nos asienta para para eh, ter ese contacto eh, que que nos eh, que nos ilustren respecto eso, seguro que ti también nos podrás dar Ya sabedes que a Ceixeira declarada de interés turístico internacional, internacional sí, sí, sí, sí, que que no es poco. A, a 50 y tantos, ¿no? Sí. 56 edición ya. Este año celebra ya 56 edición. Já logo é a boela. Efectivamente, xa, xa non lle queda nada, xa non lle queda nada. Vale. unha aperta grande, moitísimas grazas. Un aperta, moitísimas grazas. Outro momento bebe, bebe, bebe, Chao, chao. Boa tarde. La diosa moi